Ahó. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ied meg az árnyékától. Ejátszva az úcska színjátékot. Nem! Én csak Nem csak gondba járok, sajnos totálva már. Nem! Visszaszámoló. 199, 98. Elég! Elég. Mire gondol, ki lehet? Kimmel, Fiala, Kejfe Jansi, Civil Rádió 9800 és interneten. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ied meg az... Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ied meg az árnyékától. Eljátszva az úrcska szín játékozó. Nem! Én csak voltba járok. Sajnos kocsmában van nem. Nem! Visszaszámolok. 100, 99, 98... Elég! És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel, fiala,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 Nem fél a sötétben, nem tart az oroszlántól, nem érd meg az árnyékától. Eljátszva az úcska színjátékot, én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem. Nem! Visszaszámolok. 199 98. Elég! És mire gondol, ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfej Jancsi, Civil Rádió 9800 n és interneten.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 489. Tehát van olyan, egy 489-0999 és van olyan, hogy 0636771161. Semmi más dolgok nincs, mint hogy telefonáljanak. Jó, regg jó reggelt! Rakatos a megyek, jó reggelt. Elmeséljem neked a ma reggeli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 aki nem mondom, hogy a civil Rádiónak a csalóckija, mert ez ebben a formában nem igaz, de körülbelül mégis ezzel tudnám a legegyszerűbben mondani. Magyarul, hogy minden, ami szól, az a Pogány Gyurinak a 82. kerületi lakásából szól, a egyébként egy páratlan lakás, de nem hiszem, hogy a Gyuri nagyon örülne, hogy nem a lakás körülményeit. Hát okay. mondom neki, hogy ennek a, tehát azért ez mégsem normális, hát akkor, akkor én hozzamegyek. megyek. Miért nem a Pogány Gyurihoz néz, mész Azért, mert onnan ezeket a facilitásokat nem lehet igénybe venni. Tehát ez olyan, mint amikor a csalóckitól szólt valami, de az a rádió, Jó, igazad van. De mert amikor annak idején a csalóckitól szólt, akkor, akkor valami olyasmit csinált, hogy a laptopjáról, tehát ez olyan, mint hogyha valaki lelopná a trámptól ezt az atomizét számítógépet, és akkor nem tudom hírte a csalócká, azt mondaná, hogy most az ő számítógépén van hanem ezért biztos, zavarba hozna. Mindegy. Ez itt a civil rád esetében most így van.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 Igen. Mondom neki, hogy hát mi a helyzet, mondja, hogy tőle szól a rádió, ezt ugye akkor hallom. És aztán a Gyuri, aki egy eléggé visszafogott a fiú, mondta, hogy hát szerintet tegyük le, mert hogy most akkor ő dolgozna tovább. Nos, az ő esetében ez azért is fantasztikus dolog, mert ő általában úgy háromkor, négykor szokott lefeküdni. Tehát az, hogy ő ilyenkor fönn van, ráadásul fölveszi a telefont, ugye a csarba a reggel, és elkezd rajta dolgozni, azért az nála nem 12-1 tucat esemény.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 Tehát én abban remélkedem, hogy amikor meg fogok halni, az is úgy fog zajlani, hogy én meghalok, és aztán jön az Isten, és azt mondja, hogy egy tévedés történt, most nem nekem kellett volna meghalnom senkit, nem ne mondjuk konkrét nevet, mert abban csak kibasznék valakivel elnézést. de csak azt mondaná, hogy fiala, most maga, hogy jöjjön vissza, most maga a pogánytól szól, vagy a lakatostól, de jöjjön vissza, mert maga magára nem most fog sor kerülni, és azt mondom, rendben van, akkor visszajövök. Hát végül is valami dolga mindig van az embernek, elmegy komáromba és úsz.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 Erre felhívta, beültem, elindított a zenét, hallottam. Mondom a csorban akkor hívjon föl engem adásban, ez Ugye én ültem az autóban, ő, ő volt itt a stúdióban. de Istenem, ha ő nem sértődik meg, akkor minden lehetne az, hogy a, nyúl viszi a vadászpuskát, miközben ő nem egy nyúl, és a, csak, csak a történetet, hogy, hogy én ülök ott, és ő van itt, de elnézést, hogy ez most bántó lett volna, nem az volt a szándékom, az is szól. De most az, hogy én egyébként nem vagyok teljesen normális, és erre a kész helyzetre mégis maximálisan föl vagyok fészülve, ezt onnan lehetett tudni, ezután felhívtam a pogány Gyurit otthonában, és mondtam neki, hogy a rádió szól. Mondta, tudja, tőle szól. De mondom, a petmetenés szól. Mire mondja, hogy lehet, hogy akkor az véletlenül tőle szól. Mondom, az neki nem valószínűleg most indítottad a csorba. De mondom, az előbb a csorba fölhívott, és én meg beleszóltam, és az is benne volt az adásban. Az mondja nekem, mert a az lehetetlen. Neki, hogy ez lehet, hogy lehetetlen, ezzel nekem nehéz vitatkoznom, hiszen a rádiózásnak ez a technikai részéhez ő ért, én pedig egyáltalán nem, de még hát mégiscsak ez történt, ami azt mondta nekem, hogy tudod, mi van meg, akkor megyek be a stúdióba, erre bejöttem ide, internet az nincsen, tehát az tény, tehát hírek nem lesznek, de hát ez senki csinált meg, Bélpont pont most lennének, de, de, de az, hogy az ember három hónap után ide bejön, és ezt fogadja. Figyelj, az autómban most van 20 000 kilométer. És én azt szerettem volna, hogyha látnám azt, hogy 20 .000 km. kilométer. Nincs jelentős, csak épp, hogy 20 .000 mutat. És hogy jöttem haza komáromból, pont akkor néztem rá az autó, tehát erre az idérem, amikor 20 .000 mutatott, és azt gondoltam, hogy az Isten velem van, de hogy most már másodszor egy nap, és ezt nem lehet megélni egy normális munkahelyen ezt nem lehet megélni sehol ez valahogy velem jön ez nem tudom, hogy normális-e, vagy sem most mi adásban vagyunk, szól most is nem tudom, hogy normális. Hát elvileg adásban volnánk igen, lekontrolláltam, igen, szól de, egy de, el, de el tudod azt képzelni, érdeket. hogy az ember egy végig egy olyan életet él ami semmilyen vonatkozásban legalábbis ebben a tekintetben nem normális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 Most zenei szerkeztek az van csönt. 1 és 8 ma 2018, szeptember 10-e van és hétfő, a pontos idő hetes perccel múlott reggel 4 Ez a Hallgatók és Fialajános műsora minden, amit az aznakról tudni kell vagy érdemes.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 Nem sisered, de ha akik voltak, azok nagy valószínűséggel egy hamar nem jönnek vissza. Jó Jö reggőt! Belesz szia. szia! édesem! Na végre, csak ennyit akartam mondani. <gül> <gül> ennyit nem lehet szíenni, meg. De, de, de, de mi de az ember bejön, és minden olyan, amit olyan... <gül> ja. De a, ja. fi a filmezésben van ilyen?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 jó, ja, a producer, után, vagy... például, ugye nem bírják a hallgatók, vagy a nézők egy rész, hogy én kérdezek, de hát én amint leszek, kérdezni fogok. Akkor csak hogy belevágok a másik szövegébe. És amikor a producer azt mondja, hogy ne cseszél ki velünk, mert egyébként ez a nap 18 millióba kell, és ha te hazamész, bár hazamehetnél, a... azt a 18 hát a... milliót senki nem fogja odaadni. Hát a a nem, akkor, akkor természetesen az, az egó harca következik, és azt mondom, hogy tetszett volna megteremteni igen, a rendesen a körülményeket.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 hát úgy, hogy, hogy az ember akkor is filmet csinál, amikor nem forgat, mert vagy írja, vagy gondolkodik. És akkor ugyanez az állapot előidéző? Ne, nem ennyire intenzív, hát az... mert ugye re kell hatkor kezdünk, és akkor este nyolcig, stb., hanem, hanem akkor ez egy ilyen magányos utazás, amik nagyjából egyedül van a nem ember. hiányzik? De hiányzik, de, de visszatérve erre az intenzív állapotra, amire azt mondtam, hogy kéne minden nap, ez pont Egyébként egy az egyben megegyezik szerintem, amikor az ember ilyen vadul szerelmes, tehát az első négy-öt hónap, és aztán, és aztán úgy, úgy ez, ez így nem, nem elmúlik, de egyszer de, de csak lecsendesül. Tehát, tehát azt mondod, van, hogy ezt nem is bírnád egyébként az ember? Mert hogy akkor meghalt az ember. Tehát, uh -huh. hogy egy ilyen intenzív, uh, ilyen intenzív állapotban a emberi szervezet nem alkalmazható. Hogy ez régen ezt is így volt, vagy ezt most mondod így? Ez régen is így volt.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 Pontosan tudta, hogy a, annak a másiknak a munkája az legalább fontos, mint a Sok elég. szempontból tehát nem a kérdésemre válaszoltál, de köszönöm a történetet. Köszönöm. Igen, igazad van. Csak az, az utcás mindig ez üt Köszönöm. Szavasz! Jó reggelt, reggelt Fialó és Szifris vagyok. Egy euh, érdekes beszélgetésre szeretnék reflektálni, hogyha <coughs> lehet most. Igen. <coughs> Bolgár György és Molnár Csaba között történt egy rád, és ilyen interjú, a körülbelül a, egy pár napja. És ami arról szólt, hogy a Molnár Csaba a Orbán Viktorról egy olyan véleményt mondott, hogy a lényegében e, Brüsszelben igazán senki se ismeri őt, tehát a politikusok közül, és ez nagyon meglepett engem, mert Azért én Krétán voltam most pár hónapig, és még ott is, az a faluba is uh, hallottak Orbán Vizsorról. mit csinált néhány hónapig? Kérem? Mit csinált Krétán néhány hónapig? Hát eh, ott, eh, kics, tavasz, eh, ott tavaszoztunk a feleségemmel, és eh, eh, ott laktunk egy ideig. De miért mentek a Mert oda szeretünk menni. És mennyi idei voltak ott? Négy hónap.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 és gyönyörű, és bizonyos értelemben a, délnyug, a déli oldal nem átjárható, tehát ez egy apartman, olyan... ez egy ház? Ez egy kis, kis városszerűség. Ahol nem, de maga a hely, ahol laknak, ez egy ház, ez egy apartman. Ez egy apartman, most úgy képzelje el, fiala úr, hogy ez ezt mi 190 euróért kaptuk havi bérletre, e, és, és... Nem akartam önt elszámoltatni, és hogyha sokkal többbe került, akkor se irigykedtem volna. Most irigykedésről van szó, hanem azt mondom, hogy körülbelül annyiba jöttünk ki, mint itthon. És azt áll, hogy ez milyen messze van a tengertől? Ez hü, három lépésre. <gül> Gyerek van a családban? Nincsen. Nincs.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 Kezdte, a, és közben... a házasságunk évfordulóját útközben, de Dél-Szerbiába sikerült, mert én Szabadkai vagyok, és uh -huh. Dél-Szerbiába sikerült egy nagyon Vladicsin Hámba, ahol, ami nagyon érdekes kis hely, és Bobán Markovićnak a szülőhelye. Nagyon, nagyon finom étel, ital, és egy hétig utaztunk lefelé a feleségem. Két éve egy levizsgázat, és lementünk kocsival és hajóval Pireuszból Krétáig, és egy hét, körülbelül hat nap alatt értünk le, szép kényelmesen, és még Belgrádba, hófúvás utcán mentünk keresztül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 Egy ideje nem. Akkor az hogy létezik, hogy amikor fölhív? Akkor mégis ezt a Molnár Csaba, nem tudom milyen beszélgetést idézi föl, és nekem kell hirtelen ön... Tehát, hogy mondjam, megmondom őszinte, engem kurvára nem érdekelt a Molnár Csaba és a bolgárgyai beszélgetése, de itt most tehát nem is értettem, és hirtelen abból hát, megszólalt. A választások miatt, amit földobott témát...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 Jóskiflit, válasz ugye, ahány kifli, annyi mese. <gül> ugye minden hallgató egy mese, és maga az élet is egy mese, és ugye ön belekezdett egy mesébe, és aztán egy másik mesét kezdtem öntől kiszedni, de akkor most mesél el azt a mesét. argumentálni akartam okay, a, a, azt, az, okay, amire reflektálni mi szerettem volna. Mi történt? Hát ez nagyon egyszerű, amit, amit úgy éreztem, hogy senkinek nem tűnt föl, hogy Molnár Csaba, tehát a DK-nak a igen, bűszeri igen. képviselője, mikor elkezdte mondani, hogy, hogy az Orbán Vítkö egy nímand, akit senkit se ismer, én nem vagyok Fidesz szavazó, félreértés ne essék. Viszont, viszont az annyira fület szúrt, hogy, hogy lényegében ezzel a legjobb propagandát adott a Fidesz kezébe, hogy. Gondolj el, hogy ön ezt egy olyan rádióba hallgatta, ahova a hallgatók rendszeresen beszoktak telefonálni Bolgár Györgynek, amikor túlságosan sok Fideszessel beszélget, hogy ő nem akar, ők nem akarnak Fideszeseket hallgatni. Az egy, hát érti? Ott-ott ez így működik. Ott-ott ezek a játékszabályok. Hogy ezek a játékszabályok Krétán működnek-e, vagy sem, nem tudom. Monárcsaba is sok az van külföldön, de én se értem. De nem értem, hogy ezt a propagandát miért engedte egy veterán politikus, hogy valóban, amit a Fidesz állít, hogy Brüsszelbe fogalmuk nincs. Nézd, lehetséges. de zárjük könnyen lehetséges, a dolog mögött az van, mondom, lehet, hogy Molnár Csaba hülye.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 06148909999 és egy mint tapasztalhatták bármilyen témában. Hogy én a magam részéről ezt csak akarok elbeszélni arról, amit átéltem az elmúlt hetekben, hónapokban, halavány nincs, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem.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 9, 0, 9, 9, és 0, 6, 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1. -6 -1. Ovan, mire. Nem tervezem, hogy kihagynék műsorokat, de bármi bekövetkezhet. egészségügyi, magánügyi probléma. Amúl az elmúlt időben nem volt sok. Két utazás van tervezve egy októberben, egy december elején. Jó nőt. Jó reggelt, Tagányi vagyok, csak köszönök végre, hogy itt van. Nagyon vártam. Jó Ide reggelt! Jó. December harmadikán nem leszek, az hétfő és negyedikén keddel se leszek miattok. Érte, miatta. The with the team. Times were bad, We were glad. We got I love the way you open up your to each other When you find a meeting of minds. just az előtt megráztam a fejemet, és a jobb fülemnél a fejhallgatóban biztos van valami a szól, és az így, így, így remeg, nem tudom, ezt így lehet -e hallani, mint a dió lenne benne. Majd nézd meg, Laci, lehet-e valamit csinálni vele. Hangosan hallgatom azért Geried. 0614890999 és 0636771161, figyelek, ha van mire...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 Igen, de ugye a kérdés az, hogyha valaki szándékosan nem megtett, hogyha valaki azt csinálja, amit te, akkor valami más tud-e csinálni, ami ugyanolyan erővel hat rá. Könnyebben ment az egész, mint amit én feltételeztem. Tehát ugye azért volt nagyon furcsa, mert amikor ide bejöttem, amikor kapcsoltad be, akkor éppen úgy tűnt, hogy itt valami technikai gebasz van, tehát hazamegyek. Tehát, nem, tehát ma reggel hétként ez úgy nem. kezdődött, hogy én, én már az autóban ültem. Aha. Nem éreztem azt, hogy rám... Tehát nem éreztem azt, hogy az élet nem... Tehát nem, nem, nem, nem tudta elglöntön, hogy mit csinálnék rádió és tévé nélkül. Uh, Maty küldtem... Látod ez egy válasz a kérdésedre. A Maty egy SMS-t, talán 72 órája...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 a külföldön élő hallgatóimat, hogy legyen reális képünk a külföldről, mert ugye, ahogy ezt a Navras is mondja, teljes joggal, mi itt úgy élünk, mint Texasban, és egyáltalán nem érdekel bennünket az, ami a környékünkön zajlik. De azt vettem észre, ezek, ezekben a hónapokban, tudod, mint, ők még biztos rám mondanák ugyanezt, hogy, hogy az, ami, tehát, hogy én ezt teljesen jól csináltam, tehát hogy amikor április 9-én azt tapasztaltam, hogy minden úgy megy, mint április 7-én volt, és ez így volt május 8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 hanem most, ahogy elmondtad, évgyelek, és, és azért kíváncsi vagyok, hogy meg tudod tartani ezt a távolságtartást, és mikor az első, amikor olyan hírkapsz, amit ugyanúgy magad, mint, mint annóhez. Azt gondolod el, hogy én legutóbb Lyonban küldözgettem haza magamnak olyan üzeneteket, amiben az volt bennem, hogy én mire foglalkozzak ma.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 Én nem a világtól elzártan éltem, tehát nem arról van szó, hogy én kizártam magam valamiből, és ennek következtében mesterséges körülmények között éltem. Beléd, hogy az ATV-ben amikor voltam, akkor napi nap megbívtam ezeket a küzdelmeket, és kicsit minden nap azt éreztem, hogy kis is műsor utolsó adás, mikor fogják azt mondani, hogy köszönjük szépen, nem kell bejönni. De még nem mondták. Szia Géza!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 seems and it a gift that a curse is you got about a robot Örülök, hogy hallom újból. Nála, nálam, is elke... hogy örülök, hogy hallom újból nálam is elkezdődött a tanév. Most három gyereket tanítok, délutánonként, Hát nem pénzé, mert barát, barátaim. Ötödik, 6 hatodikos, meg nyolcadikos. Szombat délelőtt elkértem a, a nyolcadikos gyereknek a könyvét, és egész délután matekszel feladatokat oldogtam meg. Ezt én hogy egészségem. Látja, nem lennénk okay. csar szabatosak. Néha csúnyán beszélnek elnézést kérek. Érted! Yeah. Vagyok én egy szakácsárpád. Vagyok én egy szakács, Sarpád? 06148909999 és 0636771161. 8 perc elmúlott reggel, 8 óra, ez a Kejfej minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János, agymenése a 98-as frekvencián. Kékjég alatt és nyári időben. Én ebben a számba teljesen beleszerettem, pedig nem egy mai csirke.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 7 és 0 <Sessz>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 Jó reggelt kívánok. Szabad -e? ö, kérdéssel kezdeni. Szabad. Lesznek, lesznek. Ö meghívott, vagy, vagy régi beszélgetépartnerek lehet-e napi aktuál politikával kapcsolatban? Persze, egy át, egy érdeket se, érdeket semmi változás nem lesz. Ami az állandó szereplőket illeti, eh, ott ugye az önkormányzatokkal változatlan az együttműködés, hiszen a finanszírozási szempontból is fontos, mondom, is fontos. Újabb szereplők eh, beállítását is tervezem, de eh, ott még nincs végleges megállapodás,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 nagyon szégyellem magam is. Nem, <laughs> nem, nem, nem a A Óbudai, a plébános Donát, úr, a nem, nagyon, nem, Donát, nem. Donát pedig ő nagyon, nagyon élveztük legalább. Élveztem, bocsánat, csak saját magam nevében nyilatkozom. Nagyon élveztem a vele való beszélgetések. Nézd, ha lesz aktualitása. Ha lesz aktualitása, akkor Na, igen, de... Már is van, már is lenne. Igen, igen. Hát ez a pénteki e, hátbasúros bejelentés, e, hogy a Köves megkapta a sorsok a, a, a, a biztos ön is képben van, ez, ez, ez megint feláborító. Kíváncsi lennék Donát úr véleményére. De mi ez nézz, a, hátbaszú, nézz, a hatalom így működik? Ja, igen, igen, igen. igen. Tehát Lázár hát, igaz... János nincs. És most igen, azok, igen, akik vannak, tudta azok, védeni. Igen, az, hogy, az, igen, hogy védeni igen, tudta, igen. azt nem tudjuk, hiszen a Lázár, hát, az a, éjtel azt éjtel a Lázárral soha nem készítettek egy fél órás beszélgetést arról, hogy valójában ő a schmitt való küzdelmében és a mazsihisszel a háta mögött, ha egyébként ez egy jó leírás, miért hozta ezt a döntést, illetőleg ez a húzása és halasztása az időnek hogyan működött.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 Az élet az ilyen, de történelmi hamisítás az nagyon-nagyon szomorú. Hát hogy, ez elő, hogy elő meg kell, hogy nyíljon a sorsok ahhoz, hogy a történelmi hamisítással mindannyiunk szembe jó. tudjunk nézni, és akkor is azt fogom tudni majd mondani, amközben következik, hogy ha ez így Nem. van, akkor is figyeljen, azért.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 Sok új novumot nem tud hozni, de, de hát azért, azért az emberek nagyszüleit, szüleit e, így így, így arcult törülni, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, ez, ez, ez több mint felháborító, és att, annak az Orbán Viktornak az aláírásával, aki léptenyomó hangoztatja, hogy ő a magyar zsidóságot mennyire védi, és hát a nagy de ezt így is gondolja, és akkor ö, ö, újfacsista belga nácikkal parolázik, hát azért ha ezt így gondolom, akkor azért olyan emberekkel nem palor, parolázok elmérdést, akik azt mondják, nem, nem egy sismétlen meg azt, a, azt az aljasságot, amit mondanak. Ő a belga új Ön biztos tudja, Nézze, ő biztos, biztos hallgató, úgy gondolja, és... bár fogalmam sincs, mert nem beszélgettem bele, hogyha van valami 5 és van valami 5 akkor az nulla. Ja, hát nagyon szomorú.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 és erre egyébként vitre után szabadon van a népnek jelentős része, amelyik iszik, addig, ha valakinek az ízlésébe ez belefér, meg fogja tenni, és önnek semmilyen eszköze nem lesz ellene, leszámít, vagy elmondja, hogy ön nem ért vele egyet, vagy utálkozik, vagy epét hány, jó napot lesz. Igen, Tehát, van. hogy mondjam, addig, amíg az ön immunrendszere, a polgárság az egy immunrendszer. Ha ilyen polgárság nincs, akkor ez így működik. Igen, Akkor igen. egyik, de a finugor, ember vagyunk máskor, a másna, nem, nem hát, szá a igen. százezer ember is a polgárság az a, nem Ez nem mennyiségi kérdés csupán. Ez nem úgy vagy, hogy az ember a polgárságot megöntözés aztán lesz egy ilyen Wimbledoni gyep. És a Móriczka képzeli így. A hundred dollars used to be more than enough. Mindez ugye a Beautiful Day-be, ugye, szegény Beautiful Day nem is tehet róla. 0 1 4 8 9 0 9 9 9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 Köszönöm szépen. Most már biztos, hogy kellemes lesz, hogy iszajött, mert kurva unalmas volt eddig. Hát pedig néha ott van a putyin, mert valami biztos mindig történik. <gül> Kikérdekel a putyit. Én putyit nem hallgatom. Jó, majd, a, majd támasz, támaszkodom majd önökre, mert ugye az ugyanis választások előtt szeretnék minél több emberrel beszélgetni. Tehát ez, én most itt a nyár folyamán egy operáció dömping okán,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 és a bankszámlámat megnövelnék x millió forinttal. Én azt hiszem, hogy akkor se tudnék haza lenni. Jelen pillanatban, mert nem, nem a pénz motivál, hanem a környezetem, a nyugalom, amit itt megkaptam, a kedvességet, amit itt megkaptunk, a segítőkészséget, ami az apektől, tól a vámhivatalig bárhova menne. Norvégiát kihagytam. Szembe. Na, az meg a másik fele, az meg ott még jobb. Még, még. Védország, Norvégia, hát vannak ismerőseinként. Csoda. És nem, mennyire, nem mennyire érzi magát otthon? Vagy mennyire olyan, mint egy tartós nyaralás? Vagy mint egy szanatórium? Amint ön tudja, nekem van egy lányom. Persze. Azt szoktam mondani. A lányom most hol van? Hogy... Lányom itt van. lányom letette a német nyelvékát, lovagol, versenyeken indul, és letette a, egy olyan vizsgát, hogy oktathat gyerekeket uh -huh. itt lovaglásban, úgyhogy uh -huh. megtalálta a helyét, most jövőre lesz az a vizsgája, hogy sérül gyerekeket is oktathat, úgyhogy köszöni jól van. Mennyire van önöktől? 25 kilométerre. Szóval mi, le, mi kéne ahhoz? Nem, nem, azon már túl vagyunk. Az, Tehát az a kérdés, hogy mennyire vagyunk. van otthon? Én itthon vagyok. Viszont nagyon de akkor mi a jó, de Mi a a kurságnak hiányzom én? Miért ne hiányozna? Hát, med, is hiányzik, ah, bocsánat. Jó, de, de könyörgöm, hát miért nem keres magának egy osztrák-kej <g trumpet> Nincs. Kej egy van. Bon. Az egy van. Jó, hogy bon, nem de... ne kéri ki magának, hogy hallgatom. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ne, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem,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 A lányom 29 éves, a munkahelyén, az, hogy ő nem telefonál be, önt hallgatja. De ez természetes, tehát én azt gondolom, hogy ha van kejfeje, csak nincs más rádioműsor. Tehát hogy mondjam, olyan műsor lehet, ahol az emberek annyira utálnak engem, hogy az az utálatuk, az távol tartja, de az élet az ez. De könyörgöm, a lányom hallgathatna zenét is. A, a, a, azt hozzátartjuk, hogy az, az persze, az természetesen, meg csöndtében is lehetne, persze. persze, persze. De őt de érdekli. Az az igazság, hogy ne, nekem az összes sérdező családtagom otthon van. Ha egyszer, sajnos mostanában sokkal sűrűbben, engem kell hazamenni, teljesen mindegy, engem az otthoni dolgok nagyon izgatnak, érdekelnek, azok mellett, hogy a híradót egyszerűen nem vagyok valamit megnézni. Akkor most tájékozódom, akkor így fogalmazza?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 Csak úgy spontán, hogy esetleg megkérdezte volna a véleményüket. Vagy... Nem, ők se kérdezték nem. az enyémet, én se kérdeztem Ilyen. az ővéget. Beleértve hogy nem talált, Tehát, nem, tehát nem, nem jöttem arra rá, hogy ők magyarok, és azért most sürgősen beszélnem kell velük. Tehát nem. Mm. És ők se jöttek erre rá, és ők se akartak sürgősen beszélni velem. Nem, de most eszembe jutott ez, ez, például ez a, a mai nap. Ez az első adás? Ez a teljesen, teljesen. De, Megmondom de... ilyet, minden áldott. Rámentem a civil rádióra, egy munkaközben, nem hallottam a hangját, kikapcsoltam. Aztán ma véletlenül lányom hívott telefonon, és mondta, hogy anya, rádiót, be a rádiót, ott a fiolat. Szóval már is Most a ideig így lesz, minden igaz. De azon gondolkodtam, hogy hallgattam a Vekerdit a bolgárnál valamelyik nap.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 De most ből nem akarnék valami olyan általánosítás levonni, ami hozzuk, de... De... Hát így. Holna folytatjuk. Nem tudom, érthető voltam e, Isten, mentsen, sem akartam volna bántani a bekerdit Van itthon egy ilyen dímon vadászat. Mór Ferenc, jó reggel. Éppen tankoltam és fizettem, amikor a legnagyobb örömemre megszólalt, és csak kérdezném, hogy akváriumban lett folytatás a bakácsal és a Filipovban. Egy, Fajta, hamar, mi egy, egy hamar biztos, hogy nem, mert a, a, a Filipovnak nászútja következik. Előtte ugye Júli. még van egy, van egy esküvője is.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 én nekem az egyik paliban a Kenesei Krisztián rémlet lett földet, nem vagyok olyan viszonyban belül, hogy oda A MTK-ban most másod ez, meg a Fradi mtk öreg fiúknál jártott pénteken a focikét a gályánál. Jó, Fogalmam Igen. nincs, hogy lehetett volna ő, és ott beszéltek Igen. a fociról, én vittem magammal egy hv meg egy narancsot, hogy olvasni fogom vacsora közben, de annyira jó hangulatot keltettek, tehát ott jöttek újabb és újabb emberek, idősebbek és fiatalok, összesen volt egy nő,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 majd látni fogja. Köszönöm szépen. Én is köszönöm egészséget. szépen. Viszont kívánom. Nulat és négy ezt a vekerdi féle történetet ezt értik, amit én mondtam. 0614890999 és 0636771161, bármilyen témában. Uh, szeretnék, hogy nem tudom, hogy Ön sokszor szokott moziba járni vagy filmajánlatot, egy filmajánlatot, Az orosz film a nyár, az éjtén, de nagyon érdekes, hogy 80-as évekkel egy orosz zenekarról. arról. És tényleg a démon vadászatra jutott eszembe, hogy amit mondott az -e, hogy mitől van ez a démon vadászat. Hát kérdé, igen. Igen. Hogy, hogy mi válthatja ki egy emberből, hogy folyamatosan... Az jön, hogy szinte ez már a fasizmus kora, ami Magyarországon van, hát nem tudom, hogy mi lenne vele, hogyha igaz a faszizmusban jelent. Jó, de ez a, a démonvadászat, ez nem a Vekerdire jellemző? Egy -egy ja, nem, nem, nem, abszolút nem. csak a démonvadászat a az... jobb oldalon is van? Nem, abszolút, így van. Tehát az a kultúrharc, mi, mi, mi, ami itt van, az nem kultúrharc, igen, az is egy démonvadászat? Igen, abszolút, így van. De ez mitől indult? Megélhetés, ez, ez, ez megélhetési, ez egy démonvadászat mondjuk a Vekerdi esetében biztos, hogy nem.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 és az elődeik adott esetben bal oldalon vagy bármelyik oldalon ö, ha ebbe a körbe illenek akkor, akkor, akkor ők megélhetési délmóvodászok Hát ez van Ez egy ilyen Hát a CD lejátszó se jobb Szakács Árpád még nem volt sehol-sehol engem már le akartak vadászni. Szikszai Péterben pedig hát egy régi ismerős tudok üdvözölni. Na nézzük itt. Itt szó. Elvileg még két szám lesz. Vagy csak nem telefonálnak. 9099 és Egy. Ma, 2018. szeptember 10-e van és hétfő. Három perc múlva lesz 359. a kéfey Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsorára a 9800 Frekvencián. Hát ez itt is elakadt. Az előbb említette azt a kenes, az egyik hallgató kenesei, Krisztián Károm. Én említette. Vagy ön említette. Mindegy, a lényeg az, hogy annyiban szeretnék ez csak annyiban el is segíteni, hogy én is szeretem a futballt, meg meg, meg talán benne is vagyok jobban. Annyiban segíteni, hogy a Krisztián igaz, láthatta meg, mert ő nem csak edző, meg, meg az öregfűkben játszik, hanem magában az MB3-as Komáromban is. Tehát az, hát az, az, az, Mert tegnap Komárom-Duna volt, és MB3-ba. És, és, ki, és kikaptak kaptak azt hiszem. Azt nem tudom, azt nem tudom, de, de, de hogy MB3-ba hogy van. Akkor ő volt ott. Akkor persze, és ott. Mert ugye négykor kezdődött a meccs, és hát utána biztos bejöttek ide-oda. Ez oda, így van. Akkor mivel van. ugye... Igen? Figyelek, amit én mondok, nem, mondja, de, nem, de, de én régen sokszor előfordult az, hogy olyan helyeken voltam, ahol a mindig ki van akadva, hogy én nekem ilyenkor mint a radar beállnak a füleim, és, ah. és hallgatózom, de nem azért hallgatózom, mert titkokat akarok megtudni, annak a tegnapi beszélgetésnek ott mellettem olyan atmoszférája volt. A keresei úgy beszélt a fociról, ahogy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 mivel ön ö, sokszor vagy elég sűrűn hogy én hallgatom komáromban megfordulni velneszen, hogy ö, a is sportban szokott mindig benne lenni az mb 2 MV3-nak. Ez a véletlen, tehát én nem is szerettem volna azt, hogy én most ja jó, csak volt, nem, nem, nem, nem, nem. nem. esetleg akarja látni, átteni, ez és egy, ez egy teljes kománom. véletlen volt, és Aha. nem. Jó, hát ez csak egy kis adalék, És akkor én azt mondtad, hogy egy kicsit jobban is benne van, az mit jelent?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 Igen, Torment Péter, se Na, Nagyon örülök, hogy itt vagy újra, és már alig vártam én is, hogy, hogy eltejjen ez a pár hónap. És az uh, akváriumnak is nagyon örülök, hogy lesznek legalább október végé, fölmondhatokat nagyon szeretem. És uh, gondom, mondhat, hogy. Még ez csak még nem készpénz. De az én azért az... nagyon várom, én azért nagyon remélem. És uh, gondom, Szakkóból a Paul McCarthy-ra még. És a hegedűs, pedig tartozok, azon a hegedűs az szólaltok szoktál vele, beszélgetni? Beszéltem hogy, vele egyszer, hogy, de az annyira hogy, szomorú volt, végül. hogy arról inkább egy másik embernek számoltam be, nem? Mert? Hogy hát, hogy miért nem lehet megszervezni esetleg egy pol megkárty Budapesten? Mert lesz Bécsben, ugye, ötödik tartodik adott hegedűsre? egy egyelkez, vagy kakó, vagy hogy akármilyen jegyárakat kifizetnének az emberek. Ő már azt hiszem, e tekintetben nem aktív. Hogy mi alapján, nem tudom, fogalmam nincs. véleményére leztem volna kíváncsi, hogy hogy hogy sajálnak hozzáadj be. Mert néztem a koncerttúrját, hogy beleszéne neki. Vannak olyan 3-4 üres napok. Én nagyon örültem volna, hogyha sikerülött megkínálni a legutóbi bornak. 76 vagy 78 éves.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 Most tíz, 12 meg tudom, utánszok nézni. Na, hát egyszerre akkor volt, hát akkor most. ez nagyon jó. De emlékszem, hogy ott mondták, hogy egy, egy pici szektor maradt üresen, leg, legfölül, mint a 320-valahányas, és akkor le, le kell szeketével borítani, hogy a Polmán Káti úgy érezd, hogy te teljes telt házban. Hát igen, ez most nincs, a, a világon nincs a hely, ahol ne lenne tele. Szerettem volna felköszönteni így adásban, úgyhogy én adásban vagyok, ő nem, mert hogy ma 70 éves. Boldog születésnapot szívek ebből. 0614890999 és 063677 egy, egy, hat, egy. Mondd, 2003-ban volt mert szinte sem akkor is voltál ebben a nisod, hogy így tálalod az idő 15. Igen, nis. én akkor miért nem mentem el, halavány gőzöm nincs. Ez a happening zene még viszonylag sokáig kitart. 061489099 és 0636771161. Gondolok a Péterre, mert teljesen nyíltan vernek át minket, de lehetetlen megfogni, ha az index vezető anyaga a Viagogóról szól.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 Hol na találkozunk. Latsi te jest.